kichwa cha somo leo kinasema kanisani ni mahali pa kufundishwa sio kuchekeshwa mahali pa kufundishwa sio kuchekeshwa na inaweza ukawaeka vitu vingine Mbali na kuchekeshwa kufurahishwa e, sio mahali pa kupewa matumaini hewa e, sio Mahari pa kupiwa amani na matumaini hewa vitu kama hivu Ambave nivyo vinaendelea katika uh, makanisa ya leo M, Kama utangulizi tu tufungue M, M tu anze na somo leo na msari wetu mkubwa kabisa Leo tunajufunza tu, tufungue katika Timotheo wa kwanza Timotheo wa kwanza Kama kuna mtu amba na biblia kiswaini Namba anisomee mimi nitaisoma kwa king, kwa, kwenye, kwenye king james Kwa kwa kwa kwa Timotheo wa kwanza. Mimi nikuwa nika King James. Ambata fika Timotheo wa kwanza mlango wa 3, 15. Mimi nifungwe pale. Timotheo wa kwanza 3, 15. King James anasema. Anasema, but if I tell long, that thou may know how thou ought To behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, is the pillar and the ground of truth. Keywords. My name is Singina I'm going to talk Pillar and the ground of truth. Pillar Ninguzo. Ground of truth, Nikamam Singh. Eh? Kiswaitake, anasema. Lakini Nikikikawiyan. upate kujua jinsi pasavyo watu kuenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai nguzo na msingi kwenye nafikiri maneno haya yatumia hivyo lakini nitaka ile pila nguzo eh, kulingana na neno la Mungu ametumia hapa tumesikia nini kwenye kwenye kwenye, kwenye home amesema kanisa la Mungu nyumba ya Mungu eh, na maneno kama nguzo na msingi wa kweli. Eh. hii dunia imejawa na uongo mwingi. Deo, uongo wa jinsi labda watu wanavyotakiwa kuenenda katika mambo mbalimbali. jinsi ya kulea watoto, jinsi ya kuenenda katika ndoa za watu kwa Jinsi ya kufanya siasa, jinsi ya kufanya biashara, ni namna gani? Lakini kulingana na neno Mungu, anasema kanisani. Eh, Ni sehemu ambapo kweli yote na misingi eh ya kweli au nguzo za kweli zinatakiwa zitoke pale. Na kanisa halizalishi popote pale nadhalisha katika neno la Mungu. By the way, kanisani sema baba neno la na Mungu natakiwa lihubiriwe. Kulingana ya eh, scripture za somo leo tunasema kanisani sio mahali pa kufundie eh, ni mahali pa kufundishwa sio sehemu ya kuchekeshwa. Eh au hivi watu wanaenda makanisani au wanatafuta sehemu ambapo wakifika pale watachekeshwa wataambiwa stori wacheke alafu warudi wameshuuzika nafsi zao ndio sio ah ndio sio na niwae kwa anaenda makanisa fulani na hubiri unapewa kabisa akimata maneno maalum kwamba usifundishie Usikwambie usifundishe hana maana nyingine. Usitumie neno la Mungu. Jitahidi kusema sema maneno yako na fikra zako na vitu ulivyosikia kwenye vio vya habari. Hivi kwani vile vitu vinavyoangerea katika vio vya habari ambavyo watu wanavijali sana na wanavipenda sana. Kuna kweli asilimia ngapi? Sema kweli. Kabisa. Hei, leo, siji waziri of Tugani, leo mkua nini, leo, siji chocha nini, leo, siji nini wapi, ma, ma, marekani, siyo mkua. Fii vingi yote ni vingi kwa ni wongo. Nata kama siyo wongo, basi ni fluff. Fluff ni wita mwafa, ni kama mosha, havina faida. Lagini, mende na mungu, nituambia vitu vya misingi, vitu vizito, vitu vygumu, vitu vizivyo hamishika, vizivyo ondosheka. kanisani unapokuja kanisani kanisani sio kwenda kanisani kama unatafuta kanisa unatafuta sehemu mabapo unaenda kuambiwa msingi wa kweli na, na na nguzo ya kweli amen. Mm. Eh. E, e, hem tufungue, hem tusome kutoka katika um, kitabu chukua kwenye Timotheo wa wa, wa, wa kwanza. Chukua kwenye Timotheo wa kwanza. Mlango atatu mtu ndogo ni wapili mlango wa wa micheo le one tima se wapili e, ne ni misali maruf sana misali wa wa wa wa wa wa wa atu ni Wa... asema lehubi tima wapili wapili na kuendelea sana lehubili neno. leo Heo hizi hi habari lihubiri neno sio makusudi ya makanisa. Makusudi ya makanisa zihubiri siyasa. ah diyo sio <totipos> Mta kisi mama pale kaza kuwe wamee neno, neno wa mungu na siyasa ni vitu vito fauti. Mbalena mimi. Vinaweza vika kutana kwenye nukta chache. Siyasa hazihubiri uzimu wa milele. Lakini neno wa mungu na hubiri uzimu amile. Siyasa hazihubiri. Ndoa zenye kuheshimiana mm, niyamu ambia muke mm, ewe mm, mtini mmeo na ewe mpende mm, mkeo kama vile kriswa hivyo kanisa, kanisa laki. Kanisa ni wa, wa, kwenye siasa wafunishu hivyo. Lakini mtu kupale asubuhi na jioni anavali kufia laki naanza kupiga siasa. Siyo vitu ibada ki siyo sehemu yake mmoja kwa mmoja. Kanisa ni siyo sehemu ya kwenda kujia. Siyo kuna wakanisa ambayo wachungaji wanakopale wanashindana kuchekesha. não devo o que é para não tudo a honra Cristo é porquê não obede a de cuja obedi o ato é algo que mais wanacheka bíblia se chama o acatou kanisa minha ojo a Kama kuna kanisa na ubiri watu wakacheka wakati krusa na ubiri wana chuma mihoyo. Mm -hmm. Of course. kwa. mwaya mkulize uki chuma sinano. Yule muta na kuchuma sinano nakwana kuchukia sana. Mm -hmm. Anakupenda kwa so upone. Mm -hmm. Chuchome mihoyo kusuhu ni vile dhambi, vile mizisi yake weze kumolewa. Mm -hmm. Yomana ya ili neno. Kani sani ni mahali kakufundishu. Sio sehemu ya kuna kuchekewa. azimali hubiri neno uwe tayari wakati ukufaa na wakati usio kufaa karipia usiene kwenye kanisa wamea usikaripia nina kaseme upendo oh, oh, oh, oh. Ino ino <laughs> mwana mwana kwa na nina wapenda muna mnumajatuka usulenda kwa wake anaanza kualilia pale pale nina wapenda unakuta idumi ya afri kwa na mamfi ya ni machozi anachangana mamfi baka inaleta kenyawa Eh inawalilia watu ambao kule pale wameshuzi kajamani anatupenda mpaka Yesu alisema hakuna upendo uliomkuu kuliko wa mtu kutoa hayo wake kwa ajili ya rafiki zake. Eh karipia, kemea na kuonya kwa wote na mafundisho. daniaki mafundisho bibria kini james na kumi aneno doctor ni ni kama ni siasa unaweza mafundisho no no no no no If you talk again, this young girl has always been si and vertex in the world, All you do remember is the Rome and that! Their English政府 would not like them to become one of our known rebels. You would like to turn theografi into shape and make things faster. One. One of the reasons why they're hearing this kind of Михaul Uwe fundisha, kubiri, karipia, kemea, nina ni Kwa maana watu wataji Tutu, tutu, e, tutu, tutu, tu tutu, tutu tu, tu, tu, Maana, utahuja wakati wat, watakapo ya kataa mafundisho ya inye uzima Maakume, mafundisho ya biblia, saizi hame kataa Ivi mtu kama kwa ajima pali, kwa zumbamia kwa wamba, naenda kwa fundisha suma Nena sema, mtu niku pika kushoto au kulia mge uzie Ata kwena alifundisha kweli Ananguambia undalea amsha Ilu nilu nisha futika kwa hali Na anafuwasi wangati. Nato mfana. Angini ya ingi. Nye. Anzema, watakata msundusha njimuzi. Emu e, e, tendele mbele kidogo. Tuko tuna jenga msingi wa somo, badai tunona vipengele. Ukisoma katika matayo Uweja ni, ni, ni kusome matayo, matayo 20 na moja. Uweja, unaweso, ukabadisha uka kicho chasomu hili, bado kikawa kina maana nzuli, ukasema kanisani ni maharipa kufundishwa, siyo sehemu ya kufanyia biashara Leo, makanisani siko biashara zina kufanyika. Makanisani ya watu ni biashara Na sinu mda kuenda kukune, unatoka kufungua kwenye maana ma, ma, 6, matayo 21 na moja, nifungua, nifungua, nifungua, kwa sababu ni mstaya tunaujua. Anasema, eh anasemwa ondoeni vitu vyenu hivyo kwa nyumba ni nyumba yangu itakuwa nyumba ya, nini? ya sala. Sasa sala ni pamoja na, na mafundisho na nini? lakini ninyi mifanya tango la wanyamaji, nyingine anafanya biashara. Kanisa ni biashara. Anaheja kusimu kwa mba kwa mkanisa ni siu biyashara Atakuma miamua Lakini ini fati Fati Lakini siyuma kusudiyaki Okei ni nana anaheja kwa mba wakati Yesu yikuwa anafundisha Mbaka kanisa ni siu Kanisa ni siu mba Kanisa ni siu kuna biyashara Shuri shuri na michangu michangu Na biyashara Fisingini na nini na nini Fikuwa mba kwani alishindwa kusema kwamba jamani hebu tutchangishe ma, matofali tujenge unadhani Yesu alikuwa na ma, ma, na kanisa alichangisha matofali au alikuwa hawahitaji matofali lakini nilifahama kusudi tuelewe kwani Mungu akitaka tukae kwenye nyumba fulani tuwabudu ili nyumba itapatikana mimi nilienda katika kanisa mbaya mkifika Pare kitu cha kwanza ni wanafungua vitabu vya madeni ah ndio yes, Eh, weh, weh, mana baina tano lisa. sasa. Eh, mana, eh, mana, eh, mana? Okey, asal. Mana, eh, mana? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Itu kau main. Alamu mengituk kembali, kunatuk pinda, pinda. Enen, eni nama dimemali. Nihana pale, na kwa kuna kanisa kuna mtu anaokaa kama nijifunza kitu gani kujui leo anakuja anakuambia tu unaapenda ni vitu vya kufanya vipi na zunguka huko kama <mumbles> haja kwenye well, kisima hapa tao tubiri tunafunisha karibu kila doctrine ya kwenye biblia kila doctrine doktrin ya uzimu amerele, doktrin ya, ya, ya hukumu, doktrin ya miyaka ifumuja utawala yesu, kristo katika ufunutu, ufunisha vitavu viyote kanibu, viyagano jipia kutuwa vichache, ufunisha gano rakari, isaya tumisoma misari, mirango stina sita, marabiri. marabiri. Kitabu tuwe soma marabiri nini? Matayo. Na kitabu kama kile, tulikamu ni kama wiki sabini. Wiki sabini ni zaidi ya mwa. Eee. Eh. matéria matando-me tudo me Isaías o vitabut me virou dia marandi nem não vamos ao cujo crúdias o na poteria aqui o analjuar aí chupar aí copoter teria lá que nem se o mto tumba na com na zumbi na parede a lá So hii inaenda inaifuta ile unabaki na sifuri. Eh, Kani sani ni sehemu ya kujifu. Tutasipitisha kwa mandiku. Asima nyumba nangu ni nyumba ya sara, nyumba ya mufundisho. Lakini nini mefanya sehemu ya ufanya biyashara. Walikuwa nafanya nini? Walikuwa na, wanafanya biashara ya jiwa. Kondo. Kondo. Labda na mayaya ni kwepo, labda na machungwa, na vitu kama hivyo vingi vingi. Na hui ukena katika kanisa na watu kuna sikini watu ganiwa. Unakuta kila siku kuna mnada. Ha, ma kanisa mnada mnaajua. Na ule mnada ni wizi. Nuzi kawuziwa, kwenye mnada kawuziwa hapa kama ni mkungu wa nizi. Ambo ungezo kununuwa hapa kwa shingifu shirini, latana. Kawuziwa hata la elfu moja. Amini, milioni moja. Au laki moja. Haafu nambiwa ni upenu. Sikiliza ni kusomee Yeremia. Yeremia liya lisema abali Yeremia sasina moja kumisa. Pangula wanyangani lakini sita ubiri hiu. Kwa soyo tumeona, matayo shina moja ambayo kristali inukumu. Kwa soyo Yeremia semu nyingini. Yeremia nasema katika Yeremia Sita kuminane. na Najua huwezu kainita spidi moja Na mimi kwa soo nimeada haya Lakini sita kuminane nasema Yenemiya Sita kuminane Kama natuka fungua na mimi fungua lakini sita kusubini Kwa jiri namaandiko mengi sana Yenemiya sishina nene nasema vi. Sita kuminane sama. nasema vi. Nasema Nasema Wameiponya Jeraha Ya watu wangu Kwa jujuu tuu Wakisema amani amani Walha pana amani Mwana kwa mbeo kena we makani sasi watakuambia amani amani amani Hei amani amani amani Hei amani amani amani Wama Wameiponya kwa juju Nika wana mtu anaenda Labda ana infection kubwa sana Na sepsimia mwini mejaa vijidudu na sumu Una pigwa pana Utapua pua kido Lekini umepo, umeponyo kwa juju. Eh. Hey. Ukifunduwa kutapu chaeremia kina milangu wa msini Ukika kuchimba ndani kwa ndani. Pano unoku umeponyo kwa, kwa ndani. Ndani siyo kwa juju. Lakini jamani ito si. Hey, eh, hey, eh, mnyo shedi vitamavya, upe vya amani. Muna haka. Yamani, yamani. Ya. Na vitu mingine kama Kani jani siyo siyeme akuna kupewa amani hewa. é aí vamos tentar catupar assim Okay. ok catupar coapiruá watu voltou sana. não se magoou não não me Cristo angie quando assim anga assim assim cá mãe angie quando assim mano não hata wamwaponya watu wangu kwa juju wanawapa kaibada kajuju tu kaku yani kahapo kwa hapo lakini ndani yake ni wauaji ndani yake ni watamanifu eh ndani yake ni wabinafs kupindikia wani nena rimkukomo wao kile Ni wote kabisa. By the way, mimi na ubinafsi sivyo yule yule na ubinafsi. ni kidogo at the end of the day, kabisa wote kina mtu tunapitia katika mazingira ya siuachana sana. Taki ni ya kujasikia mapenzi ya mongu, na kujeruka kujeshi. Eh, leo hii makanisa yamekuwa ni ulingo wa siasa ni sehemu za ni ni masoko ya biashara wanatangaza ni, ni majukua ya kufundisha saikolojia Saikolojia is about the human mind yani ni za akili tu ya wanadamu lakini nasema mioyo ya wanadamu ni vichaka Ni ba. Nani meona damu kuna toka ni? Marko sabu, kume nashechini shana moja. Natoka mamba ma ba. Eh, makani sani kume kuwa video vya kuchekesha. Nini ni kama ni kama maigizo flani? Ni kama video vya maigizo flani. Zi ne bongo muzi. Eh. Ulama tu mahu jahsi anak tu mugo gosimu, gogo sini, gogo di sini, kabilah sini, lagi nasi kaki. Ya ni eh kira kau. Ada orang nak cek aku. Kau dah nak ada nak cek aku? Sudi uca, ucek naue. Bagai aku naoh jauh ucek. Eh, mula lagi. Amaneh ada aku cek kerja kerja ni sium aku studiak. Mula aku cek aku tidur. Ada tu nasi. Eh, ya nak Eh. Petro ya kwanza. Um okay. Moyo ni fungue pale. Wewe usifungue. Moyo kwa sio sio sio fundisho kwenye Petro ya kwanza leo lakini moyo ni mguse pia kwenye mwanango wa 4 mstari wa Petro ya kwanza ndio 17 anasema Mwene ulizi umustari unazani kwamba unazo ukaubilio kwenye kanisa lolote la Tanzania hii leo hii dunia hii ah, mwene tukusome Mniambio kwamba unahubiri unazo ukaubilio Unasema Petro wakwaza kuminasema nasema Petro ni mchume wa yesu kusomu kubwa Manaki anachokianika ki, ni uviwa roma utakatifu kuna sasa Kwa maana wakati umefika wakukumu kuwaza katika nyumba ya mungu Na ikiwa kwetu sisi si, si, mwisho wasio iti injiri ya mungu utakuwaje hukumu iko kwenye ili kanishi sana sana anaweza karihubiri kama anadai sada labda anataka kubadilisha gari kutoka labda kwenye hari anataka kununua VX na akaona mchango haijafika milioni 200 anayotaka anaweza kawaambia hukumu ya Mungu una hukumiwa kwa sababu hujaje kujalisha kitambo chako nyingi sio anachosema kwenye ili neno la Mungu ni kwa habari ya enenda kwetu wokovu wetu maneno ya Mungu kwenye maisha yetu. Mm. Eh. Wapi ndio mstari huu tulioosoma kwenye Petro ya hukumu kwanza. kwanza kwenye nyumba ya Mungu na ambaye inaelekea kwenye nje ya nyumba ya Mungu. Ni naaza niulize ni ni, ni mstari wa kuchekesha chekesho huu? wa kutafakarisha wa kufikirisha hukumu vile vile. So kazi yake ni hukumu. Tua nikatika vipengere, utaona vipengere vitano, vingine vifupi, vingine virefu. Kwenye kwaanza kina sema kanesani, ni mahali pa kujifunza, ambao no kujifunza kweli. sehemu ya pili, habari abariza vitekezu. Lakini, sehemu ya tatu na mwisho tutaona kwamba, mahubiri yare matamu matamu. Niwai kuyahubiri, kuyafundisha kama niliapa jina mahubiri ya sukari. yenye latha ya sukari. Ni mahubiri ya uongo Ukiwona unatafuta sukari kanisani Uju unatafuta uongo Na uwe tayari kupata matokeo ya Eh? Yesu kiusali kwa na mahubiri ya sukari Oke okay, yesu halipo sema kwenye ruka kumina mbini Mistari ya mwisho para Sema nimekuja kutupa moto duniani Msidhani nimekuja ku, Kuleta amani duniani Bali upanga Halikuwa nimekuja kwa na mahubiri ya, ya sukari sana Sasa Aaaa wakati mgini ya ubi maubili makani marika haya tukajirutika warudia kwa sababu maubili ya sukari siya mijakia siya na itani na minu mgezea kwango hukijenda kwenye kanisa na ufuadu utokuta maubili ya sukari kena rajuu utokuta sukari kena kule utokuta sukari kwa nini hapa tusiguse tu na pilipili kidogo kuna mba ya kati eh lakini wakati wakati pilipili pamaya kama ina uchachu ni kari ni tamu wakati wakati mgini ya ubi maubili maubili maganimari kama Pamoja kwa mbaya chumvi ni, iki muda kwa chumvi inawasha iwashia, kwa medicate, siri? Kati ya chumvi wa sukari ipi ambayo ina inaraza nzuri mdomo, sukari, siri? Muda kwa mbaya chagua, Tanzania Tukose kose chumvi au tu sukari, tu chagua tu tukose ni, tu sukari na utamkaote, tu kose tuufate vioto. Ni sukari ni kwenye kina na fundisha maubiri ni sukari kiasi kile. kini ni kwa kipimo. Eh kanisani ni mahali pa kujifunza kweli. Wewe ni si thibitisho kwa baadhi ya maandiko. Mimi eh, pa kujifunza kweli lakini lengo kuba ni kujifunza hasa. Si, okay, kanisani unazokuimba, unaweza ukaruka, unaweza ukafanya vitu gani, unaweza ukafanya taura. Sikini vizuri na ushirika ni vizuli lakini msingi kabisa kini. Kini. Ukichukua mbegu ya ni kuna kare gaji kaka kama ulimi kare. Kile kini ndo ki Kiini ni leni kujifunza kweli, sana yeah. na mtaijua kweli. Na yuko kweli tafanya huu. Eh, niyo kwa njia ni kwa njia ni kwa njia ni kwa njia ni kwa njia ni kwa njia ni kwa Na unazo sipaye usidhani kama kuna ujumbe huo lakini hapo hata 5 mstari wa kwanza naye huyo ni Yesu Kristo alipokuwa alipo makutano alipanda mlimani alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia wana hivyo ukisema Yesu alikuwa na wanafunzi alikuwa hana wanafunza. Kazi ya ni kufanya nini Sikusoma kujifunza eh wanafunzi akamjia Na kujija, kama wewe ni wa Yesu Kristo unajifunza neno la Mungu. Mm. Eh. Aka akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema. Yesu alikuwa anafundisha. Leo mm. hii ukienda kuhubiri na kumwambia tafadhali mzee usifundishe. Okay, labda mimi ni mgeni sijui doctrine ya hapa. Ba kesho ukienda hutakutoa nafundisha. Na ukifundishana na wanazunguka. Wangu mtukufu. Usinitaanbonona na ni Kama ni, ni, ni Sawa. Sawa. Eh? Kwa Yesu Kristo na wafuzi wake wanakaa chini anawafundisha. Na pale anawafundisha zile beatitudes inaitwa au heri ziko, ziko nani pale. Heri wenye moyo leo hii unatukua sema watu wana unatukua watu wenye mweo safi katika katika tia dunia hiyo sasa wana kukua fukua sisio kusema wapu sio. na hata wakati wa yesu wanukua sio wengi umuka kwenye ruka kumi unukua kuna mtu alipigwa na majambazi haka achwa hakiwa kufanya yesu hakiwa izirae wakatu haka pita mlawi mpenya, kaenda mpembeni, kaundoka zaki. Kapita uhani. Yani wewe ni mkubwa kapisi. Nae, au ni watu wa mungu. Nae, kaenda zaki. Ndo, alipita mtu moja, tu msamaria, mtu ase usika kapisi. Yani watu wa kuokota. Kumuga yesu, alipo waponya kwenye uko kuminasaba, aliponya watu kumi wenye, upo, wenye ukoma, alirudi tu tupekea ke kumushukuru. Na yesu wakasema, hivi jamani? si wameponya watu kumi. Mwana, siu wane, wale kena wamepotelea kwa walikuwa na, na mioyo mbaya tendo mema rudisha shukrani huyu inajua watu wengi sana ambao siwasemi wengine hii mioyo inazana na wangu na kwa hapa inaojua watu wengi mimi nasitu kuna baadhi ya watu nimewatendea wema aidha nimeshiriki katika mafanikio yao hapa na pale aidha ameenda nimewashiriki katika kusoma kwao na nini lakini kukupiga teke ni simpo kabisa Yaani hata, hata ikifika muda wa kuombea anaweza kukuombea mabaya. Ah, si. Ni mioyo ya wanadamu ili siyo shiba kwa ya neno la Eh? Ndio. Luka 5 nayo. Luka 5:3 anasema hivi, nitakufungulia. Twende wewe tulia tulizuri oka 53 anasema hivi Misaa kwanza ni na ikawa makutano aliposonga akisikia neno la Mungu yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesaret Genesaret akaona viombo viwili vimekaa kando ya ziwa lakini wavuvi wametoka <coughs> wanaosha nyavu zao akaingia katika chombo kimoja ndicho chake Simoni Akamtaka kipereke mbali kidogo na pani akaketi akafunisha makutano chomboni hili ni chukio tu na kina hili damli mani hili papa damli mani wanafunza kamu jiko nyimata tano hili ikuwarikua ziwani yari akibata chance opportunity na fast fusa ana funisha ana wajurisha kuwe yani no lami ma gome mta na Hatoi vitu tu kichwa anavinduku, kutoka sehemu, anavinduku. Na kichwa kina usika lakini, lejea neno na mungi nakua nyingi. Mwene olize, leo hii kumfano, ni mistari mingapi, ukiacha ata tulio isoma pamoja. Lakini hile tulio kwa tunatumia maelezo. Inisha zizi, zidi miamoja lakini. Kuna kufundisha wu? Kuna lejea nyingi? eh nazi zile lejea siyo razima ukainajo okay, ni kila siku. Wuhu wow, nazisikia tu maranyo nasikia badeli zina huja kukaze nyeo. Yohana hey. nane mbili Yohana nane mbili Yohana nane mbili Yohana nane mbili anasema Kwenye zile njiri Ile ya, ya muisho Ile kwenye njiri Anasema Yohana mlango wa wa nane Yusari wapina anasema yun Hata asubuhi Kulipo kucha Aka ingia tena hekaluni Kaloni nafasiyo ndio mechukulua na kanisa. Na watu wote wakamwendea. Nae, akaketi, akawa, akiwafundisha. Atau shirini, anasema eneneni ulimangun kote mkwa wafundisha wa. fundisha. Funisha hii biblia. Fafanua, kitabu chakumuku maraturati, kila miangu wa sasina anu. havana ufashasho tu shasoma vingine virefu na kumbuka tulishasoma kitabu cha manzo milango 50 naanza msimu wa mvua unapita naokuja wa waupepo ule joto kuja bado hamjamaliza tunza kila kila juma kila wiki ya hai Tusha jifuza kitabu kirefu kama kitabu cha kutoka, minangu wa Romaini. Sisi tunaenda ya kitabu cha Zaburi. Tunaenda, tunasuwa suwa. Lagini na tunaenda, tuta hapo kutana toko kwenye Zabreshi. Umbaji wa mungu. Zaburi sura Labda zimaliza kwa kati lakini kama munga uhai mrefu, tutafika Aminu. Amin. Kwa hitu nauna kwa mba, Kristo, hivi, unawesi ukawa na mfumo wa kutoa huduma ya kiroo tofauti na alio yisifanya Kristo. Pa. Kristo nakutona watu waki, anakaa chini, wanakaa, wanaturia na anda kwa Kama hivi, muliko kaa hapa, meturia, eh, mimi keza ata chini, lakini kwa wepesi tu. Eh. Lakini, angalawi rani yusunza tulia. Lakini, leo hii, Ukiniwe maga ya soto kuta u, u, u, Wanakua nakao, wanaruka Wanafanya nini Kanisa na misho nilatoka Ikua ni otoka, watoto ndo wakua nasungu Muna kaa kidogo Unakuta ame, huyo, huyo, mpeleka kule Yayao ya, ya ya Alafu wakuna disipini kapisa Yani huyo haliu kumbena na ubiri Sini ubiri, sinu, ubiri, sinu Five, five, vile, five Sia na hutubia Kunyuma ni kufurugu mitubu kuna utulivu wa kujifurugu mwagombia hata watoto wachanga kuna wakufurugu wa kitoto kichanga paale sinio kime tulia kwa sababu kina reeni yale mazingira ya natinye kina kinaenda na nae kufukoza nanda kapata nja kapata kiu wakadia kidogo na nile kini kimzoeza vile na ea na kukulia humu ye hoja apini nasema kwayo hoja kwaza doyo kwamba tunawono kwamba Yesu Kristo mwenyewe na watumine. Hini mistari tu ya kisipitisha kini. Kila sehemu. Kwa japina sema mtumishi au mhubiri. Asiwe mtu wa mizaha mizaha. Nani nani nani nishawa ikuna wa, wa. okay wakati wikine kwa jani niseme wazi wazi. Wakati wikine kuficha ficha siwa Na wakati wikine tabia za uficha. Kwa jani niseme nani wa kwe. Nani ambaya nishawa ikuna wa hubiri tipiko. Yani wale wa kwele wa kwele wa kwele. Wanakuwa kusiri ya sewa ni watu wa mizaha mizaha. zaha amevaa kimzaha anaweza kavaa kama suti kama kapita kukukuzgini ni enu na mono kabisa haiko ha, yaani uko pale kama kama maigizo fulani sio ya tulenda huko yanisa moja sio mbali na hapa wee frani wee hey, we, we, dada frani si yako na tonari si nani imemsaa We ndio mbele hapo katumie kawimbo ile kusudi kaleti anakuja na kigauni chake nusu nusu roho awepo sio tulenda Si roho si yutu gana Mabiri Yemijengwa Ju ya Seriousness Bitu makinu Mungoja Minkusome Katika Kitabu cha Tumonza wa kwanza Tatu Nane na seme Tumonza wa kwanza tatu nane msikente Sonu kwenye kini James. Kuna neno moja ni neno grave. Likewise must the deacons be grave. Grave. Grave Nini kaburi? Kabuli. double tongue. Ndimi mbili. Mtu mwenye ndimi mbili ni mtu baina kwa kwa vitu vimepishana. Na kwa zetu kesho na jana. Not given too much when Lakina, anatiotawa kusema hapa, grave. Grave na zaini nino gravity. Gravity ni uzito. Eh. Ni uvutano. Eh. Eh. Eh. Anatumia wastahivu lakini grave. Mana neno grave. Ni serious. na nitathibitisha kwa kwa mifano ya kwenye Biblia. Ukisoma katika kitabu cha emu emu katika kitabu cha Marko, emu tuone. Yesu Kristo alikuwa alikuwa mtu wa mizaha, mizaha au alikuwa ni mtu wa gani. Nafikiri mfano wa kujifunza ni kwa Kristo. Mbiu Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji walipo fika kwake haliwambega ha, kasema enye uzawa wanyoka inani haliwa wawonya kuja mekuja kuja aje hapo hamfana ni of course ingoa tuene kwa kristo mfana kristo marco marco, marco mlango watisa mustari wa sasini na mbili emtuangalie hivi kwa well, hizi laba hatu ingini anafunza nafunza hu hata wali Mwalimu aqui já comam tu marim na marim é sério assim eu penso por outro tu anda na na eu cativi tu te falas é na na na mambo mengi ne camar marco Sasini, wakatoka huko wakapita katika Galilaya naye hakutaka mtu kujua kwa sababu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake kwanza tunaona anawafundisha kwanza tunaona kwamba anafundisha akiwaambia maana Adam ywaenda ywa kutoa katika mikono ya watu nao watamua lakini akisha kuwawa baada ya siku tatu atafufuka sana 34 ndio kulikuwa na utafutana sema hivi lakini hawakulifahamu lile Neno, wakusufu hau neno lile Wakaogopa kumuliza Hivi mtu nae wapapa kumuliza Ni mtu wamizaha, amizaha Mshikaje yoyo ya selima vana ah, Nona ni bae, kwele, mtu mbaye, Kwa kweli sio mtu wakucheza ya cheza nae Mubili wakweli sio mtu wamizaha, amizaha Ni mtu wa urafiki Yesu kisha kwa nakana wafuza waki wanafanya shire Lakini sio mizaha Naa no, mimi wa nikilinganisha si baya kutoa mifano. Nyerere amjaokuona Nyerere poko anakaa na wazee wanacheza baa. Walikuwa wanacheza wakati sio marafiki. Walikuwa marafiki si Lakini alikuwa ni mtu wa mizaa? Hakuwa mtu wa mizaa. Ni. Anaweza kana mambo mengine isiajue kini. Hakua mtu wa mizaa. Na toa mfano tu hata duniani utusaidie kuelewa mambo ya Mungu. ya kimbingi. Ukisoma katika wakati mwingine nitakua sifungui, nitakwambia tu kilichoko pale ukipata muda nitakwambia mstari ni na ujumbe. Samuelo kwa kwanza moja niende pale. Hii pengine nitaruka lakini hii sita ruka. Samuelo kwa kwanza mlango wa 16. Tuko tunaangalia wahubiri. Mtu akema mtu wa mizaha. Maana na mafundisho yake yanakuwa ni serious. Sio mtu wa kulenga kuchekesha kwa sababu so, vitu vinavyochekesha ni vitu vya mizahiza. Eh, mimi njao kusikia mtu anao Biblia anagamba, yaani anaanza kutoa mifano ya uchafu kabisa ili kusudi wa tu watu wacheke. Najua wakati na, na wananiambia mimi ni mwanadamu kama wewe, wote ni wanadamu. Najua katika wakati kadri kwenda tunatamani vitu kidogo vidha vidhaifu dhaifu laini laini. Isao na vina kuja kweli na vingine tunavueka lakini visiwe ndivyo mwanzo mwisho misioe leo jumapili mpaka jumapili mwanzo mwezi mpaka mwezi sasa inaingia hata Yesu pia alikuwa anachekesha lakini sehemu kubwa alikuwa na neno kati wengine na lina lina ninafikirisha eh inafikirisha samuela 16 hem tuone mtumishi wa Mungu Moja pa samuel mwenyewe tone huduma yake niendaje namna hivyo mstari sema kwa kwanza 16 akafanya hivyo alivyo Bwana akaenda Betlehem wakaja wazee wa mji kumlaki mlaki wanampenda anaingia Betlehem mji wa Daudi Daudi hapo hajazaliwa amezaliwa bado kijana hajatawazo hayaki anaenda kutawaza Daudi yuko anaenda nyumbani kwa yes. eh wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka nao wakasema je umekuja kwa amani na mimi huyu alikuwa ndo mhubiri wa neno la Mungu kwenye taifa la Israeli wakati huo Samuel mwana waerikana. Mwana wahana. Anatokezo kwenye kile kitongoja au mungi warewe watu mene. Watu wakifika pare wamefumana tatimene. Nenu na mungu haliji kama vile au Awalikua natetemeka kwa kucheka. Wanatetemeka. <laughs> ha Haa. Mwana tatemeka kwa subabu wanajuko na mjumbe mzito makuja. Nenu na mungu nitakua rije na mzito mungu. Ndoli chakua na mwana ya nenu na eh, Uda na wakaugopa. Tunauna Yesu mwenye wanahubiri wanafunzu wanaogopa kumuuliza. E. Si, ha kwa mtu wa mizaha. Mtu wa kwenye kipengere kiengini kina Mahubiri. Ya kweli kuchoma. Na haya chikeshe. Ya chikeshe ni nyongeza. Lakini lemwa la mahubiri kwa sehemu kubwa. Ni kule kuzi. Kambulia nafsi. Nambako nipo kuna tatiri. Nani huko pakoja na mimi? Yeremiya 23, 9, 29. Yeremiya 23, 29. Anasema yvi. Si, Nisifungwe pareniyamini. Ninacho kambia ni kwe. Anasema yvi. Je, neno, langu. Si kama nyundo. Ivunjayo na kugonga-gonga. Kazi ya nyundo ni vitu la enlaini vya kufresha fresha ni kuponda ponda na kupasua pasua eh na Mungu linatakiwa lipasue kiburi lipasue kama lipasue choyo lipasue vauchi na vitu kama hivyo Amina Ngoambia neno la Mungu la leo wanaohudumia makanisani si aligusi hivyo vitu. Lina, lina vibariki. Lina vibariki. Anasema neno lake ni nyundo. Sehemu nyingine ningeweza kufungua pale lakini ata katika katika Hebrewia nimekumbina sema maana neno la Mungu lii tena ni kali, ni upanga wenye makali kuwili, wenye kukata kuwili, lina uwezo kutenganisha nafsi na roho. Na nyama na mafuta. Wewa miee, ninawa mungu kimsingi linachinja. Wewa miee, panga, linafanya kazi zote nzuri na Neno Ninawa mungu kwa watu wanao lipokea, lina, lina huisha. Linafanya hai, linaotesha mbegu, linaotesha uzima wa mireli. Lakini vile vile, linaua. Wewa miee. nae eh Nuhu alipohubiri unasema alikuwa mhubimwe wa watu alipohubiri ile injili eh watu wakakataa baada ya neno lile lile Yesu anasema yeye mwenyewe anasema neno hili ninaliohubiri nasema minisi hukumu ni hili neno ninaliohubiri ndio litakao hukumu siku ya kita kitapata haa maana Kristo hakukuja hapa makusudi makubwa ya Yesu Kristo sio, kuni we na neno lake sio kunihukumu wewe na wewe hapana lakini Ili, ili, imi lengo la marimukto amtianini niliku sudua watu waferi nione mampata dufanya sifrioto hapa na hiki ni wana baoka hawa kwenye vizuri nae wana do, ina dorina wawe ina wagaragaza na wawe kavazuazu pandamka chini pandaji kuwa makusudi ni ili kusudi Niweze kuwa kuwa pasi fanchema na kuwasibu tisho. Kini bila saya tak ah, ni ni sio sio ni. By the way, ini cakap macam si muda ni Kuna wah hubili dengan anda kat kat kaparuk kau mana kapisa kuamba yuku anak kupin di sia. Di sini no badara aku fresh maksudi Mimi kuna ubiri na mimi najifunza kwa hako Mwana ubiri kweli Lakini sio kila maneno yao naona ni mepesa Nengine yana ni choma Na nina po shindo Bina sema mwenye haki huanguka mara saba na kusimama Ukijalibu kusimama katika kweli ya mungu kaanguka, simama tena Simama mara nyingi Bina sema eh. Matayo, matayo 19, 10, na moja. Yeso yukona ubiri habari ya sumo kumu sana. Habari ya, ya, ya talaka. Hakawa ubiri, badai wa, wa... Wali yaza mafarisao, kazi ya mamanimu. Hivi ni ni halali, kwa sana na kilaka ya talaka. Sasa hivi ni muke kumpa mara maranya. Au kuma talaka. Yeso kazi ya mahaiko hai kuhibika kwa ubira kwa ubira kwa ubiri badala wa na fuzwa kinao akamugeuka, akie warianza mfaretiwa, wabisha watu, kina petro alikuona fikirua na rasimu sasa barimu, ifu ni kama ni mabasi, akuna hadia kwa sasa, manake kama una yani na maana havi neno sio sio na watu kupokea, mungu. Ee anasema kuna kuna aina tatu za matoisho. Chagua moja. Yaani inataka kusema hapa ni kwamba neno la Mungu linawafanya watu wengine waji hata wanafunzi wanajikwa hata kina petro wenyewe. Paka wanaanza kama kama kumshambulia Yesu fulani. Ina kazume matendo 19 pale kwanza mwanzo wa kwanza. Unaona kama ni kama Yesu alifika fulani akawa yuko peke yake. Ee Matae shina moja arubai na nini Nyo kusomee pale Umechoka ume sana Tunakaribia kumaliza Unye najua siu raisi Lakini nyo kusomee Matae shina moja arubai na nini Matoe shina moja na nini Matale shina moja arubai nene, Anasema yu Nae Angukae juu ya jiwe hilo Atavunjika vunjika nae yote, nae yote ambairita mangueia e damos água tiki tiki. O que o macuá não me fazeu nao eh vivemos a semana semana ninguém a semana o aritomba me olhou. kwa hiyo a fonte nem. O que o olho é o menino haia o cuo a pendes. Daqui mafashona mambi ya soko sasa mali ma, ma, imando kahapa nenda nenda seme njini kwamba baba pirato anataka kuwa eh he, he, Herode mpya e, akasema ana hata hiyo na yo. Lakini akinise nyingine walikuja natana, na fuzua mataku nata na kumuk sema, kama mambi sasa mali mlimu lini nenoleo fundisho na jua limoachuki ah, kama mimi choko Haka sema, kila pando asilo lipanda babayangu nitangoleo. Hama mafarisewa mbaba wale wanafunzo wakua nataka, Yesu aonge kito mbacho na mafarisewa wako okay with it. Hawa na shida na. Mapana. Yesu waka sema, pana. Hilo ni mapando kinyume, ni magugu haya. Hati mamagugu ni kungoreo. Suma katika Yohana 66 na steini, na sita Yohana 6 usuli wa 60 na 66 Yesu alihubiri baadaye akasema neno hili ni neno gumu ina naewezaje kulisikia kwa sababu hiyo baadhi wengi hajasimia baadhi sema, wengi wa wanafunzi wake wakarudi nyuma na nae Ulimzi alikuwa na wachoko alikuwa ah, nawachokesha Anawachekesha na kufraisha na kuwajaza. Apana. Walifu ya simu flanjima wakajikwa. Haruni njimu. Ndoka wageukewa na fuzi ya kina petro. Hasima vipi na nini. Na, na nini mnataka kondoka. Omeo hasima wali matuna pa kweta. Uwesabu manina huzima onayo. Tukai kwa yesu kushka. Hoja mbili za mwisho za njimistari miwili miwili. Fupi. Hoja nisema imi. <coughs> Ndiyo, mahubiri anaweza kuchekesha. Hakuna ajabu. Vicheko vinatokea kidogo kidogo, lakini sio msingi wake. Sio maksudi yake wa msingi. Au kuti, au fariji. wame, waambie, hatueni kanisani kufarijiwa. Ni nyongeza. Ni matokeo. Eh. Bili vile mwanafunzi aende haendi kani aina darasani kulirax na shule nazijua wanajitahidi kupeleka watoto wakae waka relax shuleni lazini vizuri ni kwenda pambana soma ngatia kitabu cha saumu na sema watulizeni mioyo watu wako eh hey, tunapofundishwa neno na Mungu Le, le, le, kati mgini katucho wafanya nini munga nasema pana wamesikia wafanya nini munga tulisi kwamba niko pamoja nao niko nita asema nita kusaidia nita kushika mkono nita kuinua nao asema wewe ulie kuna vipengele vya kututia moyo kama hini vingi lakini vikubwa kabla kutia moyo niko kufanya nini ni mapando kambie kambie, kupanda mazao mazuri unapambana na kungoa migugu na mi na mi visiki visiki na nini eh nino Mungu linaanza ninaangoa visiki ukisoma katika Isaya 61 nasema roho wa Mungu juu yangu kwa maana amenipaka mafuta kwa uhubiri maskini au kwa uhubiri wa nyenyekevu Mungu anataka watu wenye kufarijiwa naye ni wale wanyenyekevu wa moyo Mwena kumbi, wanadamu, wenye wenyekevu, mwena wamefungua duniani. Na kira itopo leo wanenda kupungua. Kila mtu na kujitutumoa. kujitutumua. Kujinua. Kwaja mwisa kwa so, mwisa mahubiri ya sukari, ni ya huwamu. Iro niligusa mwisa ni marize kwa mstari. Yeremia nasema katika kitabu cha Yeremia. Mwena mwisa kwa mwisa choki, mstari wa kumi... qual é tisa para cá cumia? é nem minha, eu ok. tu tisa, anassemo. é nem sua, tisa, é nani, qual é o meu Yeremia nani, anasemo, qual é tisa, nani. Yeremia ishirini Na nane nasema hivi Kwa naseya mseli wa tisa Nasema hivi Nabi Kabla tuwazeye mseli wa nane nasema Kwa tuwazeye yeremia ishirini na nane Nane na tisa nasema hivi Manabi Haundu wa kubiri wale Walio kuwako kabla ya zamani zangu Na zamani zako Walitabiri juu Kutabindo kubiri Walitabiri juu ya nchi nyingi Na juu ya farme kubwa Habari ya vita na mabaya na na, na magonjwa ndio tauni. Usuli wa 9 nasema, nabii atabirie. Kwa leo hii tumia neno ahubirie. Muhubiri ahubirie habari za amani na neno la nabi yule litakapo tokea ndipo nabii yule atakapojulikana kwamba Bwana amemtumwa kweli kweli. Anaweza kusema ni Yeremia ni, ni, ni kwamba nani na, na Yesu Kristo? Kila Yeremia hana ujuzi ana tu mayvi, kwanza kuna na bi ana ubiri, avitu avitu tu amani amani na nini na nini, anajua kwa lugha ni kina subiri, la la bi eh na havi tati mia, eh ma ngoa bi, uewe unae lipokeni na ramongo uka lika kuwa katika lika kucho mananini uka kana lo, uwa yako, na juu yako, na nini, neno la, la la la matumaini na amani. Lina hubiliwa pako ni na maana. Lakini hii dunia, hii wa jawa na tamaa, hii wa jawa na miburi, na nini, na nini. Wanataka matumaini na amani kwa mungu. Wanataka hawata ipata baraka, watapata upanga. Natauni. Nicho anachoseni. Yenimira, semaa, kiona kuna nabia na hubiliwa vitu itamu tamu. Misi muamini, labda mivioni vimetokia. Hivyo, hawa hubiri wanao zima, hee, tunayona tazanina kwenye meka. Tunayona tazanina enda wedu kapu. Siji vitu, hivyo atyapu ajapo. Nivi ngapu vishawi kutimia. Mukiacha uwaguzi. Hee, namona kuna mtu mmoja mkua. Katika nchisi nini, anayena kufanya nini, nini. Mane kama hai. Watu kubwa wako, wengi na vitu vya kutokia vipu. Nini kama, tanga ya danga ya Sera misho kabisa nimeshausoma kwa hiyo ni ule wa Yeremia anaposema mimi wa umetoka Yeremiae. Eh. Timotheo anaposema watu watajitaftia, watakataa kusikia kweli, watajitafutia wahubiri makundi makundi wenye kuweza kuakuna masikio yao na kuambia vitu wanavyotaka kusikia. Leo hiyo ungetaka watu wakuelewe vizuri, watabirie mafanikio, amani Angari, mambu gusa mambu ya wachawi, yambu wa watashingu, utawapata wengisa. Utawapata kweli kweli. Hini, sicho halichu, marangapia so ligusa wachawi. Hini, leo kuna wakaniza, kazi yao, ni uchawi, uchana usiu, ni waanga wenyewe kwaza. Uwezu kasema kitamachewe sicho. Uweza sema, mtu huyanena ya na ujia za nafsi yake. Kinyo hunina ya rio jaku njikifuwa chata. Nino niyakua, miyapa na maneno mingi ya, Nanginu ya mungu. Na nijabule. Na ngekua na puopiti ya kutosha, ngeza kubila tamasasi itabila kusimamu. Na neno niyengu. Laki nito kuwa tumesha hapa kwa nema ya mungu, yuwa ya rewa ya bebe. Ngini mungu wa kusaidia na mungu wa kusaidia ote. Kwa kutuwa kushukua ya neno hili. Na maneno haya ya kasi bitike. Tulipo jipua mungu tusamehe. Kwa mba baraka zaku ya mungu. ema ulinzi wako na uzima eh tunapotawanyika na ukatukusanya na katika shibe baba baba